Godmorgen og velkommen til endnu en udgave af Year Vester I dag bliver vi klogere på, hvorfor danske aktier så klarer sig godt i 2024. Og så skal vi høre om, hvilke aktier en dansk formueforvalter sat sig på i året, der netop er begyndt. Vi runder af med en nyhed til dem, der har langt på arbejde. Men inden vi kaster os over de historier, jeg har udvalgt, skal vi kort forbi markederne. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Bitte Rosau. Amerikanske aktier skød det nye år ind med kursvalg, da især giganterne inden for IT, Apple, Microsoft og Nvidia satte sig under pres fra stigende renter og dæmpede spekulationer om rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank her i 2024. Det brede S&P 500-indeks faldt tirsdag med 0,6 procent, og Nasdaq tabte mest med 1,6 procent. Dow Jones steg beskedent med 0,1 procent, og det samme gjorde de danske aktier. De tre store amerikanske indeks står til at åbne med fald senere i eftermiddag. 2024 kan blive et udfordrende år for aktier, men de bedste muligheder for afkast ligger måske i vores eget lille land. Det vurderer Sydbanks aktieanalysechef Jakob Pedersen i en ny analyse. De danske aktier nemlig, ligger nemlig godt positioneret i forhold til den kommende tids udfordringer, mener han. At danske aktier i øjeblikket er der, hvor storbanken ser mest afkastpotentiale, skyldes først og fremmest Sydbanks forventninger om yderligere økonomisk afmatning i den globale økonomi, hvilket vil ramme europæiske og globale aktier hårdere end de danske. Selvom aktianalysechefen ser afkastpotentiale hos de danske aktier, er der dog én ting, som er værd at bemærke på vores hjemlige aktiemarked, og det er, at prisfastsættelsen på de danske aktier er et kapitel for sig. Aktieanalysechefen kalder de danske aktier for væsentligt dyre end historisk og væsentligt dyre end andre vestlige markeder. Den dyre prisfastsættelse bør dog ikke afholde investorerne fra det danske marked, mener Jakob Pedersen. Hvilke tre aktier er værd at have i porteføljen i 2024? Det spørgsmål har Year Vester stillet chef Henrik Knudsen fra formueforvalteren Shakura Spectrum, der har 45 milliarder kroner under forvaltning. Han peger blandt andet på den danske medicinalkæmpe Novo Nordisk og det amerikanske finansselskab Moody's, der er kendt for sin rating -forretning. Novo Action er det seneste år steget mere end 44%, og Henrik Knudsen er ikke i tvivl om, at det såkaldte Select-studie, der viste, at Novos fedmemiddel ikke kun er gavnligt for overvægt, har været ekstremt positivt. Hos Secure Spectrum jagter man selskaber uden konkurrencepres, og selvom amerikanske Eli Lilly også har haft gode resultater med sit Fed med middel, så mener Henrik Knudsen ikke, at det er et problem for nogen. Når det drejer sig om valget af Moody's, skyldes det selskabsbenet Moody's Analytics, der ifølge Henrik Knudsen har opbygget en database med data på ca. 500 millioner virksomheder. For nylig har Moody's også indgået et samarbejde med Microsoft om, at de kan distribuere adgang til deres database gennem Microsoft's Office-pakke. Hvilken tredje aktie formueforvalteren har valgt at satse på i år, kan du læse om på jernvester.dk. Har du mere end 100 km til arbejde og bor du i en yderkommune, så er der i år en ekstra skattelettelse på 192 kroner på vej om måneden, skriver Finans på baggrund af et nyt lovforslag. Lovforslaget omfatter 25 yderkommuner som Bornholm, Jøring, Åbenrå og Tønder, hvor pendler i forvejen får fuldt fradrag for de kilometer, der rækker ud over den normale grænse på 120 km. Ifølge revisionshuset BDO stiger den høje kilometersats med lige godt 24 øre. I alt har regeringen afsat 130 millioner kroner til de berørte pendlere. Men ifølge Henning Borge Hansen, der er chefkonsulent i BDO, vil det nye lovforslag neppe for flere danskere til at bosætte sig i yderområderne. Han mener i stedet, at man bør belønne alle, der har langt til arbejde, uanset hvor de har bogpæl. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen.